Разом з'єднавшися там і озброєння все одягнувши, ми добулися опівдні до течії священих Алфею. Там, премогутньому Зевсові, жертви ми склали пригарні, також алфею, бика, і так само бика Посейдону, а Ясноокій Афіні, з черіт в щонайкращу корову, потім вечеряти стали розсівшися скрізь по загонах, і полягали до сну, з плечей не знімаючи зброї над течією ріки. А тим часом зухвалі Епеї, прагнучи місто розбить, навкруги вже його обступили. Але велике на них дожидало ще діло Арея. Тільки-нобо світлосяйне з'явилось на обрій сонце, Бій почали ми з молитвою Зевса призвавши Афіну. Зразу ж, як тільки запеями, бій в Пілосян розпочався. Першим я мулія списника вбив і здобув його коні однокопиті. Зятим державному Авгію був він, старшої доньки його Агамеди Русявої мужем Знахарки, зіль лікувальних, Що родить земля їх без края. Мідним я списом ударив його, Коли він наближався, В курю так і зваливсь. Я ж, стрибнувши в його колісницю, Став поміж воїв передніх. Тим часом з ухвалі епеї Кинулись в розтіч усі, Побачивши вбитого мужа. Воїв комонних вождя – що був у боях наймужніший. Вслід я за ними помчав до Чорної бурі, подібний, взяв п'ятдесят колісниць, і з кожної воїнів двоє списом моїм переможені землю гризли зубами. Був би я вбив тоді актора юних синів, мліонів. Та їхній батько землі, потрясатель широкодержавний, виніс із бою обох, густою окутавши молою. Сили великої все ж надав тоді зевз пілосянам. Гнали бо ми ворогів по широких просторах рівнини, їх убивали нещадно, й озброєння гарне знімали, а як в бупрасі дісталися ми на пшеницю багатий. «До Оленійської скелі, до пагорка, що алесійським зветься, то звідти назад наше військо вернула Афіна. Там я останнього ворога вбив і покинув. Ахеї ж знову з Бупрасія бистрих погнали до пілоса коней, славили Зевса усі між богів». І, Нестора, в людях був я такий, як що був ним колись між мужами, а Хіл же втіху волів лише сам і доблесті мати своєї. Ще він заплаче, боюсь, коли весь народ наш загине. Друже мій любий, згадай що Менойд тобі сам заповідав, в день, в втії тебе виряджав він до сина Атрея. В домі якраз ми були тоді, я й Одісей богосвітлий. Отже ми чули усе, що тобі того дня він повідав. Бо у залюднений дім приходили ми до Пелея, в військо скликаючи люд по Охейській землі многоплідній. Там ми застали тоді героя Минойта у домі. Також тебе і Ахіла, Пелей же їздець староденний, жирні палив громовладному зевсові стег бичачі, в себе в подивір'ї, чашу тримав у руках золоту він і скреметним вином поливав палаючу жертву. М'ясо бичаче ви вдвох готували, а ми з Одісеєм стали при вході. Здивований, кинувсь Ахіл і за руку, взявши, повів нас до себе і, сісти обох, запросивши, нас пригощати почав, як то для гостей подобає. Потім, коли вже їдою й питтями усі вдовольнились, став я до вас говорити й запрошував їхати з нами. Згодні були ви обидва, а інші поради давали, старець Пилей наказував синові своєму Ахілу доблесним бути в боях і тим перевищувати інших